Every day when I leave and, uh... Det gäller att stå upp för sitt lag och röglebekot. Det blir en jäkla massa fest nu när vi lyssnar OS-tider, ja, men OS-tider är också röglepodds... Tider och den här gången har jag Linus Alin mitt emot mig och inte Daniel Roth. Daniel Roth var med mig förra gången, Linus Alin inte. Nu är det tvärtom, Daniel Roth har tagit ledigt och Linus Alin är tillbaka. Välkommen! Tack så jättemycket. Man känner sig nästan lite ringrostig här efter en vecka på bänken. Det ska bli härligt och dra igång igen. Ja, hur, hur var det att inte vara med? Ja, jag eh, lyssnar ju som, eh, som vem som helst nu och tyckte det var jätteintressant så det var kul att... Och... Kul att höra förra veckan också, såklart. Du var en, en röglepods supporter, helt enkelt. Exakt, exakt. Trevligt. Mm. Och så har ju du kommit tillbaka och är den som har det färskaste från laget och även de som står bakom laget. Berätta. Ja, precis. Jag var ju lite avundsjuk på er, för ni fick ju snacka transferfönster och dess stängning förra veckan. Jag tycker ju sånt är väldigt roligt att analysera och diskutera kring, så jag eh, tog faktiskt tillfället i att och eh, pratade lite med rögle sportsfift Chris Abbott ute på en träning här i veckan eh, om eh, hans första transferfönster. Intressant. Mm. Så, och det är ju han som ändå någonstans sitter på mandaten och makten och eh, pengarna för att värva spelare. Exakt, under det, de tiderna som är, de dygnen som är innan ett fönster slår igen så är det ju om inte mobilen går varm som sportchef innan så gör den ju definitivt det under de, de dagarna. Ska vi lyssna vad han hade att säga? Det tycker jag. Då gör vi det. Jag tror att den första transferradlinen för mig var ganska ineventfull. Jag tror att som jag sa till Lasse, jag hade en intervju med honom och jag nämnde att om man tittar på Uh, make decisions or add players at that point it's kind of uh maybe you know too late to be doing that it's kind of like doing your homework <laughs> the last minute so uh, no i'm very happy with the group that we have uh we have you know been playing very good hockey and, and winning games and uh, i didn't see any need to uh to change any of that so um yeah i'm uh it went by without uh, too much uh, action and uh, you've been in this post now a few months as a gm in rogler has this been has it been as you expected i would say there's been some surprises for sure but uh overall um it's been yeah pretty much as I expected uh a lot of work a lot of fun uh allows me to uh stay involved and you know feel a little bit of that camaraderie that uh I used to have playing um as far as yeah not being able to play it's been difficult it stings still but uh it's yeah it's been very fun to to be involved with the guys on day to day but uh to have the business side of it as well can you give any uh any example of what have surprised you uh, in this job oh uh, yeah uh, i would say uh dealing with agents uh, certainly there's a lot of uh, more communication than i anticipated um uh, and then uh, also with uh i would say some of the contracts and uh Yeah, do various things business-wise. I've uh, I've been um, aware of it and, and around it quite a bit. Cam working with the union, and, and we both had quite a, an interest in uh, those things. But um, just to, to understand the inner workings, uh, it's something I hadn't been exposed to before. But uh, it's been, yeah, really interesting and um, informative so far and uh, you guys have a lot of important games coming up here in the end of the the season what do you say about the team's way of playing in the last few games before the break i think we've been playing well uh, you know we've continued since uh, cam and i came in here to to try and Play consistent hockey and, and work towards a game that is uh, gives us a chance to win every night. And I think we've been doing that. Um, you know, of course, you're not going to get the calls every night, or the focus isn't going to be there 100. But overall, we've uh, been playing good hockey and, and shown that we can beat any team in the league. So I think that's something that we can take with us and uh, just have the kind of the the feeling or the mentality here when it's flowing, just let it flow. And I think the guys, uh, hopefully, we can get back on the right foot uh, on uh, Saturday and just uh, give ourselves a good chance to win hockey games down och we'll, we'll sportschef sportchef Chris Abbott där alltså. Som jag som ni hörde berättade att det har varit väldigt mycket jobb. Det har varit väldigt roligt. Och det han förvånades mest över det var, verkade vara kontakten med agenterna att det var mer än vad han hade tänkt sig. Om jag tolkade det rätt. Ja, precis. Så Det är väl i den världen är... Jag kommer ihåg Anders Karlsson, Rögläs för föresportchef, om jag inte missminner mig att berätta om en liknande bild. Att det är väldigt mycket agenter som hör av sig hela tiden och erbjuder spelare. Och även, du bildar ju vissa kontakter med, med agenter som är mer intensiva än andra och som du gillar att jobba med. Och det, det är en positionering och det är förhandlingar. Och det, ja, det är nog väldigt, väldigt, väldigt mycket att tänka på och väldigt mycket som sker bakom kulisserna som vi utomstående inte förstår riktigt. Det är något komplext jobb på så sätt. Mm, och så förklarar han ju också att han ändå någonstans var nöjd med den trupp han har till förfogande och utifrån hur de har presterat och att han, även om det inte har varit hundraprocentigt alla minuter i alla matcher sedan de kom, så, så på det stora hela så verkar han nöjd. Ja, och det är ju, ska man ta in någonting i, vid den här tiden på året så ska det ju vara en spelare som går in och gör som man är säker på ska gå in och göra skillnad. Alltså som kan lyfta ett lag och absolut inte röra i en fungerande gruppdynamik. Och anser man då att man har en grupp som fungerar bra tillsammans. Då ska man gå väldigt försiktigt fram över lag innan man, innan man gör någonting. Det lät tyckte jag som att han verkade väldigt avslappnad, lugn och harmonisk i den där intervjun. Var det, var det ditt intryck du fick? Ja, det fick jag. Det tycker jag. Och det var samma när jag fick tag på honom ett par dagar innan Deadline stängde då trodde jag att det skulle vara en oerhört stressad och liksom pressad Chris Abbott inte beroende på läget kanske men just för att det är många som vill ha tag på honom och han har mycket att göra och många samtal att svara på men nej det var avslappnat och fick en lång och bra intervju då också så det är nog sig som att som han säger att det har varit ganska lugnt han har, han har suttit Suttit still i den båten och, och varit nöjd med det som det som spelarna i den nuvarande truppen har presterat. Mm. Och det kan man ju förstå någonstans när han har lyckats göra en full träff med Olle Lis. Olle Lis förresten som jag ju har träffat och snackat och haft en lång trevlig fika med faktiskt och det var ja, det är något som, som är på gång kan vi säga. Ja ah, härligt, det ser vi verkligen fram emot mm. Men jag tycker vi kan eh, Hänga hänga kvar lite i det här med Trupp och lite silly och så också eh, Vi älskar att spekulera eh, Jag älskar att spekulera <laughs> Jag vet att du gör det också igen. Ja, igen eh, Och Chris Herbold pratade om det Att han är väldigt nöjd med vad truppen just nu presterar Gruppen, det han har Och eh, det kommer en säsong eh, En silly Snart efter eh, Den här säsongen där Ett nytt lag ska sätta samman och det är många kontrakt som ska. Där man ska ta ett beslut vad som ska göras, eller hur? Det har du rätt i. Och vi kan väl bjuda er som lyssnar här nu, som inte har dyn hela tiden på hur det ser ut med kontraktslägen i, i, i truppen. Så kan jag ju dra det för er, eh, ni ändå har det pappret framför mig. Ville Kolpan är målvakten, kontrakt ska ut likadant med den andra målvakten, Justin Poggi. Bland backarna har Kevin Gagné och Jan Jallas vara utgående kontrakt. Och bland forwards Sebastian Kolberg, Edvin Hedberg, Filip Karlsson, Brian Lörg, Steven Perfetto, Ludwig Rensfelt, Daniel Silvander, Daniel Widing och... Ludvig Älvenäs som vi befinner sig i Oscarshamn. Så det är ganska många spelare ändå som Chris kan hantera, kommunicera resonera och diskutera med och bolla med brorsan Cam som är tränare. Vilka ska vara kvar vilka ska inte vara kvar. Så han kan ju göra stora förändringar till nästa år om han vill. Om de vill. Självklart. Och så är det ju så med tanke på röglöst tabelläge att det är en intensiv och Eh, oviss bottenstrid på så sätt att det, det är väldigt jämnt på de sju matcher som är kvar så är det ju just nu så väljer många spelare också att eh, spela klart säsongen och ta de här matcherna och fokusera på dem innan man pratar framtid och det, det är en kluscha som många spelare ofta säger i media men det finns också en hel del som faktiskt menar allvar med det de säger där att man vill fokusera på slutet för att sen kunna ta ett beslut och såklart om, beroende på utgången det är två lag som kommer att få kvala. Det kan bli en väldigt lång säsong på så sätt, eller en längre säsong. Så man vet ju inte riktigt utgången heller. Och då skulle du säga att Rögle får kvala och inte klarar sig kvar i Sväll. Då, då är ju alla kontrakt upplösta i truppen kan man säga. Så du börjar med om på en helt ny krila. Så därför i det här ovissa läget så, så blir det ofta så att man har svårt att presentera jättemånga kontraktsförlängningar kanske. Mm. Om du skulle välja ut en spelare bland de här Om du vore Chris för en minut här Vem skulle du se till att Oj. nypa och, och, och verkligen knyta upp till nästa säsong? Behöver jag mikrosamla mig här nu och, och tänka till lite äh, Av de spelarna räkna ut ut i nuvarande truppen Som inte har kontrakt äh, Brian Lurg hade jag sagt där mm, Ja, det är... Det... Det är ju ett val som man kanske inte kan gå förbi, tänker jag. Så vidare inte han kräver en miljon i månaden. Nej, han, alltså han. det vet ju inte vi säkert. Men jag antar att han har bra betalt i, i Rögle. Och har du en spelare som gjorde 20 mål i ett lag som krigar i botten under sin första säsong. Och fick kvala. Och nu i ett lag som har krigat i botten nästan hela säsongen. Förutom då på slutet när man har lyft lite grann eller mycket. Och står på 17 mål den här säsongen, det säger någonting om vad det är för typ av spelare och vilket målsinne man har. Och jag pratade med Brian Lurk om framtiden för, jag pratade med honom två gånger om det. Första gången var det lite avvaktande i svaren, lite så sådär. Ja, man slirar lite och jag vet inte riktigt och så. Som vi journalister ofta känner igen, väldigt väl. känner igen väldigt väl. Men andra gången jag pratade med honom, det var rätt så nyligen, så var han betydligt mer öppen och berätta att han trivdes jättebra och att han hade haft bra inledande diskussioner så. så, jag, så jag, det är nog absolut ingen omöjlighet att Brian Lurg stannar i Rögle. Ja fortsätter, förlåt. Jag höll på att bryta av dig där. Nej, men just att han är ju inte, inte 23-24 år lovande, men han är så pass rutinerad och har en sån spelstil med det skottet och målsinnet att han ofta petar in puckar i viktiga lägen. Att, eh, det, det, det hade varit en jättebra förlängning för Rögle, tror jag. Borde inte det vara så att han kan vara het för något annat lag i Sol också? Just med att åh, de såg honom första säsongen, han gjorde jättebra från sig. Men han sätter, precis som du sa andra säsongen, också gör bra ifrån sig. Trots att det har varit krigande i botten båda säsongerna. Jo, alltså, en spelare som gör. 20 mål i, i Lian är givetvis intressant för andra klubbar. Det, det kommer de inte ifrån. Det är... Alla som har den, det facitet har äh, ju blickar till sig såklart. Men då ska man komma ihåg att han har varit i Rögle två säsonger. Och äh, Baderna Ebert ta börjat på något nytt. Han är inne i föreningen, inne i laget. Vet hur det funkar i, i både förening och stad. Så det talar i så fall för Röglets fördel kanske att han vill vara med på den här resan. Om man nu äh, gillar ledarskapet vilket han har förklarat flera gånger att han verkligen gör. Mm. Du då, hjälmen, Du kan inte bara stå här och <skratt> fråga mig. mig. Du måste också <skratt> ta ut. Nu får ja. du inte välja Brian Lurk då. Nu får vi ta en annan spelare. Jag får inte välja Brian Lurk. Det hade ju varit ett kanske givet val annars, men jag har stått här och laborerat och funderat alltså någonstans så är jag ju imponerad av båda målvakterna nu, Justin Pogge och Ville eh, Kolpan ändå. De har ju lite olika fördelar. Pogge Känns ju som en något mer stabil målvakt som man vet vem, vad man får av. Kolpan en lite mer underhållande målvakt men säkert inte lika skönt för backarna att ha bakom sig. Samtidigt som han nog är mer av en publikvän också än Poggi. Så det är lite jämnt skägg beroende på vad man ser det. Jag skulle kunna säga Poggy här men jag tror ändå jag, jag landar på en back- du skiftar spår helt. Nu. Ja, jag skiftar spår. Jag, jag tycker det är skit svårt det här alltså. En av de där målvakterna bör man knyta upp. Vem? Ja, jag skulle kanske. Men nu får du inte välja en målvakt nu. Nu står det alltså mellan Kevin Gagné och Janne Allasvara. Mm. Hur resonerar du? Låt ja, höra. Det här är svårt. Det här är jätte, jättesvårt. jäte svårt. Det är två helt olika spelstilar. Är, de är sig på varsin. Ytterkant verkligen. Det är nog ingen som tar med det. Nej, det, det, alltså, det, det går inte att komma längre från varandra. Både vad gäller skrivskåkning och alltså, defensiv, offensiv, vad, vad, man, vad man brinner för. Och så har vi åldern som är en faktor. Den är ju mot Jalas vara och för. Hos Phone Hero byts tiotusentals batterier och skärmar på mobiler av alla märken och modeller.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 Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Uh... <laughs> alltså Jag har stått där och stampat på båda fötterna. Men jag, jag tror någonstans att jag ändå, trots att jag lovordat och gillar... Gagnés skridskåkning så sjukt mycket och att jag tror att man kan få ut mer av honom poängmässigt eller ganska övertygad om det så fastnar nog ändå för alla svara för jag tror att jag tror att Janne har jag har ingen aning om det här men jag, jag bara känner när jag har träffat de här två båda är jättesköna att ha att göra med men jag känner ändå att Janne kanske med sin något mer bohemiska udda personlighet kan Träffar rätt bra att ha i ett omklädningsrum Gagner är Mer mainstream bland transatlanter Medan Janne har en dimension Som är Udda, jag tror att det är bra i omklädningsrummet Så att Jag fokuserar lite mer på personligheten Än på tacklingarna här Jag tror att ni som lyssnar tänker ju mer på tacklingarna Eftersom inte ni träffar spelarna som vi gör Men Jag säger i alla svara Lång utläggning, men jag säger i alla svara mm, Intressant om jag får flippa på ditt resonemang lite bara en liten protest se om du det ändrar det om du tittar på Röglers backbesättning de som har kontrakt då har man ju eh, fysiska backar i den kategorin Craig Shearer får väl ändå sättas i den kategorin på något sätt även om han är väldigt allround och komplett eh, och Alan Bibich får också sättas i den kategorin mm. Behöver Rögle kanske mer en spelande back till nästa säsong i Kevin Gagne i så fall Kanske. Precis. Precis. Uh, om vi nu måste sätta dem mot varandra på det sättet. Varför inte knyta upp båda två? Varför inte? Nej, det är ingenting som säger Nu skulle du egentligen bara välja. Men, men det, var, det, det, var jag, det var jag som drog det lite längre här Så vi kör på dig, absolut vi Jag fick ta två du ja, får ta det jag tar de två backarna Det var, det var mitt eget fel att jag satt i den situationen Så det gör vi ja. Ja. ja, men det är bra Du är ju den som också har bäst koll på Nuvarande laget Som du har varit ute i Lindab Och sett träning och träningar Och sådär, så, där, va? så att, hur ser det ut nu För Taylor Mattsson är ju med igen. Han är med och han, eh, känner, han hoppade in mot eh, Frölunda och eh, fick väl eh, 10-11 minuter där om jag minns rätt i sin comeback efter eh, skada. Och nu matchas han in, vad jag kunde se i alla fall, i, eh, i startuppställningen igen. Och han spelar då, eller tränade med eh, Steven Parfetto och Linus Sandin. Och det betyder ju också att Lukas Helvenäs flyttas och vad jag kunde se... Så var det Daniel Widing, Simon Ryfors, Lucas Elvenes och Daniel Sylvander då som alternerar lite där. Men om jag utläste det hela rätt så var det Widing, Ryfors och Lucas Elvenes i en kedja. Mm. Och då är det två kedjor som är intakta va? Precis. Olle-Lis, Jack Connolly, Brian Lurg. Den rör man ju inte. Den rör man inte. Och Ludvig Rensfeldt, Ted Britten, Edwin Hedberg som har tog producerat det rör man, inte Den rör man inte heller precis. Så det var det blev de två ändringarna. Eh, intressant ändå. Matsson är ju eh, en spelare som ska in, ska in någonstans och eh, frågan är vad detta gör med, med lagdynamiken. Du står här med pappar uppe du, du känns redo att hoppa på ett resonemang. Gärna. Ja, jag tror det för att jag eftersom Matsson ska in, jag hade nog föredragit att peta in honom med Viding och Ryfors. Och behållt Lukas, Elvenäs med Perfetto och Sandin. För jag tycker att de här tre har funkat väldigt bra ihop. Och, och det har synts att Lukas och Linus har gillat att spela med varandra. Och sen ha en, en, en batterispelare som kör fram och tillbaka. och Som, som räddar upp dem, hjälper dem. Och, ja, de är ju inte helt... helt Odugliga bakåt själva heller Men just perfekt Perfetto som, som får vara gnuggaren där Och jobba skiten ur sig Så att jag, jag tycker det är synd någonstans När man har hittat en, en slags kemi Med två ytterförvärlds där Att, att splitta dem jag hade, jag hade hellre sett Matt som får jobba sig uppåt i, I en, även om han är jätteviktigt I laget och spela med Ryfors och Widing istället mm. Jag är lite intresserad det här med hierarkin i i laget I en sån här när man gör lite ändringar och så. Alltså om man tittar på en kedja då som Daniel Widing, Simon Ryfors, Lucas Elvenes. Eh, och så då Lind Sandin, Stim och eh, Taylor Mattsson. Så här man, ja men Lucas Elvenes offensivt skicklig. Han ska inte vara i en fjärdalina, Men är, är det en fjärdalina, verkligen på papper? Jag, jag bara liksom tänker till att alltså Daniel Widing eh, har ju en ar enorm arbetskapacitet. Men är i grunden en offensiv spelare ju. Ja, han är ju en power forward alltså med ett tungt skott, rappt skott som gärna går på mål. Precis, och Simon Ryfors med sitt spelsinne har man ju sett vad han kan hitta på när han har spelat i andra konstellationer också. Om, man, om han då har en spelare som Lukas Elvenäs vid sin sida och Daniel Widing som kanske ska bana väg lite och vinna puckar. Och så. Jag vet inte, jag tycker det ser hyfsat spännande ut på papper i alla fall. Men jag köper ditt resonemang också, men jag är bara lite sådär... Det känns som man har två två offensiva enheter liksom i Connolly-kedja och Telbertén-kedja. Sen har man två enheter som, som är liksom lite mitt mittemellan eh, på papper. Inga sådana här klara lines men någonstans som kan fungera både offensivt och defensivt. Det är min bild av det i alla fall. Ja, det kanske inte gör så stor skillnad heller just på de positionerna. Men ja, ja mm. vi får se helt enkelt. Och anledningen till att vi står och snackar lag det är ju för att det är snart. Ja, det är ju det. Och vi ska också lägga in en liten sån här, också ett, en liten parentes. Att detta var ju på tisdagens träning. De matchar ihop de här kedjorna. Och idag är det och där alternerar vi även Daniel Silvander i, i den kedjan då med Daniel Veding. Röjfors, Lukas Och idag är det onsdag och eh, Röjler hade eh, frivillig träning under onsdagen, där man då vissa var på is och så, och sen kör man igång igen torsdag. Så det finns liksom... Och någon var kaffe med hjälp Exakt, va? och det är det jag menar, det kan hända rätt mycket på, eh, på torsdag fredags, träning plus eh, matchvärmning då inför moramatchen som är på lördag. Så att detta kan också vara att man testar sig fram på träning. Man tränar ihop ett lag också, så Ja, Vi får se om de ställer upp. Det ska bli jätteintressant att följa. Och såklart, vilken match det blir på lördagen. Mm. Oj, Oj du. Vem har konserverat formen bäst? Eller vem har hittat formen bäst? Beroende på vilket lag och vilka ögon man tittar med. Ja, det, saken är ju den också att eh, Mora är, om jag minns rätt, 46 poäng va? Precis, helt och, rätt. Och Rögle 50 och däremellan Örebro 48 Mm. Ett... Snack om Getingbo ja, Det är ett roligt race det där mm, Ett precis. roligt race, mycket roligt Ska vi kolla bara på trenderna Innan jag levererar lite andra intressanta fakta Ska vi titta på de fem eller senaste tio omgångarna? känns som fem senaste Det är mest intressant för Om man ja. tittar på uh, i, I vilken form kommer lagen in i den här slutsporten Vi tar fem senaste Och jag har ju en tabell med alla lag framför mig här Men uh, Rögle har presterat bäst. Av alla då. Nio poäng på fem matcher. Mora har fem poäng på fem matcher. De placerade tio i den tabellen. Så lite sämre för Mora. Men Mora har ändå placerat sig bättre än Örebro som har tagit fyra poäng på fem matcher. Och Karlskrona sämst med tre poäng på fem matcher. Så Rögle kommer in med, ska man säga, klart bäst form. Jo, det, får man, det tycker jag vi kan spetsa till det med. Klart bäst form. Mm. Men då börja mot eh, Mora borta är, är ju på... Alltså det är ju en, en match som kan kasta om ganska mycket tycker jag i alla fall i förutsättningarna. Såklart. Om Mora tar en trea där har man plötsligt 49. En poäng bakom Rögle kan gå om Örebro. Och man kan även blicka lite längre framåt tycker jag om man tittar på Rögles schema. De har alltså borta mot Mora, sen tisdag, borta mot Växjö och sen Hoppsan, då är det ett dubbelmöte mot ett Karlskrona fredag-lördag som kanske då har sista chansen. Och ett Karlskrona som spelar för sin överlevnad. Och det är ju inte heller en lätt uppgift. Även om såklart tabelljumon ska man ju slå om man ska hänga kvar. Men jag bara tänker förutsättningsmässigt att ett Karlskrona som Rögle har haft ganska kämpigt att slå tidigare också. Så det här schemat är ju superintressant för Rögläs kommande fyra matcher. Mm jag ska ge dig lite mer här nu för att mer spä, spä på att det är yes. superintressant du hörde ju förra veckan hur Daniel levererade om att Karlskrona har varit bäst i den interna tabellen av de här fyra lagen mm. jag har plockat fram och räknat ut siffrorna nu oh. och det it? där är faktiskt ganska anmärkningsvärt det är inte bara det att de har varit bäst av de här fyra när de har mött varandra inbördesmöten, lyssna på det här nu alltså Karlskrona har tagit 40 poäng totalt mm. under alla matcher. Hälften av poängen har man tagit mot just Rögle-Örebro-Mora. På nio matcher har man tagit 20 poäng. Det är 2,22 poäng i snitt per match. Det är ruggigt facit det Åh, oh, intressant facit. Ja, jag sa, så innan när du satt och skrev ner om du liksom höll för som man höll för när någon inte ville att man skulle som i skolan, kejka ja, på en spiro, bro, Aftens, ja. exakt. Ja. Och näst bäst är faktiskt Mora. De har spelat tio matcher då inbördes så de har bara två kvar. Eh, och det är ju mot eh, eh, ja, vilka är det? Förutom Röglisar mot Örebro mm. i omgången. Men de har tagit 16 poäng på 10 matcher. Det är ett snitt på 1,60 poäng per match. Rögle har tagit 13 poäng på 9 matcher. Det är 1,44 i snitt. Örebro tog sist. Tog sämst. De har tagit 0,80 poäng per match på 10 matcher. 8 poäng. Mm -hmm. mm. Så det är ju, alltså jämför Kalskrona och Örebro. 2,22 poäng jämfört med 0,80. Ja, alltså Kalskrona verkar gilla de här andra lagen. Så det ska man ha med sig när Rögle in i den här slutspurten. Absolut, och det, det gör ju det här dubbelmötet kanske ännu mer intressant om Karlskrona lyckas kravla sig till och fortfarande ha en eh, hyfsad teoretisk chans och, och klara sig undan kval inför det här dubbelmötet. Så är eh, superintressanta siffror, verkligen. Det är klart att en, en seger borta mot Mora direkt vilket superläge man har satt sig i då. Mm. Den matchen... Eh, den matchen ska bli oerhört intressant att följa också som du var inne på lite innan. Rögle hade nog, även om Rögle förlorade knappt mot Frölunda i sista matchen tror jag. man gärna hade spelat vidare för kände som att det var verkligen vind i de seglen. Och nu har det varit ett långt uppehåll, kan man liksom komma in med samma tryck i grejerna? Samma, så till exempel när Mötte Malmö borta, det var fyra kedjor som bara pumpar på hela matchen. Ingen följer ramen, det är sånt man vill ha i ett lag, du vill ha sånt flow- och mot var var Rögle ändå nära och knycka ett oavgort resultat på slutet. Så man hade ju ändå liksom en schysst där som man kunde liksom ta med sig in i nästa omgång. Eh, och har man då lyckats konservera den här formen inför, eh, inför miljö-matchen. Det ska bli superintressant att se också. Såklart, superintressant att se. Eh, kan Rögle ta med sig borta spelet. Man hade från ett derby där det väldigt speciella förutsättningar. Och där man dessutom hade en vägg av rögle -fans som eh, hejar på dem. Kan man hantera pressen? Både Rögle och Mora då, såklart. Vem kan hantera det på bäst sätt och släppa löst trots att alla vet att det gäller otroligt mycket? Det finns väldigt många parametrar i, i det mötet som gör det intressant. Kan Olle Lys fortsätta göra mål till exempel? Det är ju jättemycket. Det ska bli sjukt Ja. Och Rögle förlorade uppe mot Mora den gången man har spelat där tidigt på Ja, var, på var det omgång två? Ja, alltså. Väldigt tidigt. Mm. Jag kommer inte ihåg, men det blev tre 1 till Mora i alla fall. Så det är också en parameter. Mm. Att bryta en trend där. För och jag tycker det kan vara värt att upprepa det igen. Alltså Rögle 50 poäng, Mora 46. Ni som är snabba i huvudet, en seger. Då skiljer det 7 poäng mellan lagen. En förlust för Rögle, då skiljer det en poäng. Så, mm. Du kör hårt med den matchen var Linus? Det blev fullt öst på hd.se från den matchen. Och när du Absolut. säger att det blir fullt öst, då vet jag vad det innebär. Då, då kommer hela, hela, hela sajten vara Rögle influerad. Vi. Eh, Nej det kommer det inte För HF spelar kuppmatch på lördag också Det blir fullt öst på Se Från hela spridningsområdet Nej. med olika sporter Så kan vi väl sammanfatta det Och sen Absolut. kan vi också berätta att när vi är tillbaka nästa vecka Är vi förhoppningsvis fultaliga va? Ja det hoppas jag verkligen Så att vi får ihop den här dynamiken Igen Exakt och då finns det två bortamatcher Att summera och prata om Och dessutom då blicka framåt ett rögle stubelmöte Mot Karlskrona så Lyssna igen nästa vecka. Det blir intressant. Det kan vi nog nästan lova va? Det kan vi lova. Och så vill jag bara också lägga ut en tisen. Håll utkik på hd.se för det kommer ett reportage ni inte vill missa. Eller lissa kanske. <laughs> ja, nu vet jag att några kollegor kommer att garva högt. Eftersom det här är ordvitsarnas redaktion. Jag föredrar att ha en låg profil här. Men något sånt. Vi tycker, vi tycker väl att vi är klara där, va? Vi är klara. Jag önskar på så man, återhörande nästa vecka. Ja, ja. ja, det kan vi göra på återhörande. Hej! Hej!